dass es eine, ja, sagen wir, soziale Komponente beim Lügen gibt. So haben Frauen häufiger gelogen, wenn sie dachten, dass ihnen eine Person mehrmals begegnen wird. Lügen scheint also eine positive Auswirkung auf andauernde Beziehungen zu haben. Ende des ersten Abschnitts